25. Наступного ранку вкрай виснажена Джульєта допленталася до свого офісу пізніше, ніж треба. Ноги і спина боліли від походу в АйТі, та ще й заснути не вдалося ні на хвильку. Цілісіньку ніч крутилася в ліжку, міркуючи, чи не краще було б не розгадувати тієї загадки, і чи не знайдуться відповіді на її запитання. Проминаючи кав'ярню, глянула туди-куди, зазвичай уникала дивитися і побачила двох останніх прибиральників на пагорбі, в угловині, як лежали поряд, неначе обіймаючись. Невже ті двоє закоханих кинулися у смертельні вітри через те саме, за чим гналася тепер Джулієта? Страх у очах Скотті змусив її замислитися про обережність. Глянула через стіл на свого нового заступника, ще менш досвідченого в цій роботі, ніж вона сама. Він переписував дані з якоїсь теки. «Пітера?» Він підняв погляд від клавіатури. «Так? Ти ж раніше працював у юридичному, так? Був тінній суді». Він схилив голову на бік. «Ні, я був судовим розпорядником. Загалом служив тінню у відділку на середніх поверхах на кілька років раніше. Я хотів там отримати роботу, але не трапилося слушної нагоди». «Ти виріс там чи нагорі?» «На середніх». Він зняв руки з клавіатури, поклав на коліна і усміхнувся. Мій батько був сантехніком на гідропонічній фермі. Він помер кілька років тому, а мати працює в Пологовому. Справді? І як її звати? Ребека. Вона одна з... Я знаю її. Вона тінювала, коли я була дитиною. Мій батько... Він працює у Верхньому Пологовому. Я не хотів нічого казати. Чому ні? Аго, якщо ти вважаєш, що я гратимуся в улюбленців, то визнайовинна. Ти нині мій заступник, і я прикриватиму тебе. «Ні, річ не в цьому, і просто я не хотів, щоб ви мене через щось не злюбили. Я знаю, що ви зі своїм батьком...» Джульєта замахала на нього руками. «Він мій батько. Просто так сталося, що ми не спілкуємось. Передай мамі вітання від мене». «Передам». Пітер усміхнувся і схилився над клавіатурою. «Чуєш? Можна у тебе спитати? Я просто дечого не розумію». «Звісно». Він знову підняв погляд. «Запитуйте». «Ти знаєш, чому дешевше надіслати записку носієм, ніж просто написати електронного листа?» «А, це!» – він кивнув. «Один символ електроніки коштує чверть щита. Разом виходить чимала сума». Жуліета засміялася. «Ні, я знаю, скільки це коштує, але папір теж не дешевий. Та й послуги носія також. Здається, надіслати листа нічого не варто, розумієш? Це лише інформація. Вона не вагома». Пітер знизав плечима. Усе моє життя електронні листи коштували чверть чита за символ. Не знаю. Окрім того, нам платять по 50 читів на день плюс необмежене страхування. Я б не переймався. Я й не переймаюся, просто не можу зрозуміти. Ну, я розумію, чому всі не мають рації, як ми. Навіть двоє не можуть говорити одночасно. А нам потрібна вільна хвиля у разі надзвичайної ситуації. Але чому не можна надсилати і отримувати скільки завгодно листів? Пітер поставив лікті на стіл і підпер підборіддя кулаками. Ну, подумайте про витрати на сервери, на електрику. Для цього треба спалювати нафту, підтримувати дроти, кондиціонери і купу всього іншого. Особливо, якщо трафіку буде забагато. А тепер порівняйте з тим, щоб спресувати целюлозу, дати підсохнути, нашкрябати щось на ній чорнилом і віддати людині, яка і без того йде в потрібному напрямку, щоб вона віднесла вашу записку вгору чи вниз. Не дивно, що це дешевше. Джуліета кивнула. Але тільки, щоб йому догодити. Хлопець її не переконав. Не хотілося озвучувати свої сумніви, але не могла втриматись. «А що, як тут криється інша причина?» «Що, як хтось навмисно зробив електроніку дорогою?» «Навіщо? Щоб заробити?» Пітер клацнув пальцями. «Щоб забезпечити роботу носіям?» Джуліета похитала головою. «Ні, для того, щоб ускладнити спілкування.» Або щоб зробити його недоступним, розумієш, щоб розділити нас, змусити тримати думки при собі». Пітер насупився. «Кому б це знадобилося?» Знизавши плечима, Джуліета знову глянула на екран і доторкнулася до згортка на колінах. Нагадала собі, що більше не живе серед людей, яким можна безумовно довіряти. «Я не знаю», – сказала вона. «Забудь, це просто дурні думки» посунула до себе клавіатуру і не встигла глянути на екран, як Пітер помітив сигнал тривоги. "Ого, що ще що сталося?" сказав він. Джульєта клацнула на символ і відчула, як видихнув Пітер. "Що тут збісакоїться?" спитав він. Джуліята відкрила повідомлення, швидко прочитала і не повірила власним очам. "Не могла її робота бути такою, і не могли люди помирати так часто." Чи, можливо, вона просто не чула про це з головою заглиблена в якийсь картер чи масляний піддон? Джуліета впізнала код, що ми готів над повідомленням. І їй навіть не потрібно було звертатися до списку порушень. На жаль, цей код був їй знайомий. Ще одне самогубство. Ім'я жертви не зазначено, але був номер кабінету. Поверх і адресу вона знала й сама. Її ноги досі боліли від походу туди. «Ні», – сказала вона, хапаючись за край столу. «Хочете, щоб я...» – Пітер потягнувся до рації. «Ні, чорт, забирай, ні!» – Жуліета похитала головою. Скочила з-за столу, перечепилася об кошик з макулатурою, звідки посипалися всі ті амністовані теки. Згорток з її колін скотився і загубився серед інших паперів. «Я можу...» – почав був Пітер. «Я сама...» – відмахнулася вона. «Прокляття! Кабінет йшов обертом, світ перед очима розпливався...» Джулієта кинулася до дверей, широко розставивши руки, щоб не втратити рівновагу. Раптом Пітер глянув на монітор, засмикав мишку на тонкому дроті і клацнув на щось. Е, Джульєто? Але вона вже дошкандибала до дверей, готуючись до тривалого болісного спуску. Джульєто. Вона озирнулася і побачила, що Пітер біжить за нею, притримуючи рацію на поясі. "Що?" спитала вона. "Пробачте, я я не знаю, як це зробити. Давай вже. Нетерпляче сказала вона, не могла думати ні про що інше, крім маленького Скотті, який там висів зараз у петлі з електричних дротів. Саме так її хвора уява змалювала картину його смерті. Я щойно отримав особистого листа і залишайся, якщо хочеш, але мені треба спуститися. Вона метнулася в бік сходів. Пітер схопив її за руку, брутально, і міцно стиснув Пробачте, мем, але я мушу заарештувати вас. Вона озирнулася і побачила, який невпевнений у нього вигляд. Що ти сказав? Я лише виконую свою роботу, шерифе. Присягаюся. Пітер дістав металеві кайданки. Джульєта витріщалася на парубка, поки він застібав їх на її зап'ясті, намагалася збагнути зовсім інше. Пітере, що відбувається? Я мушу побачити свого друга, щоб. він похитав головою. У листі написано, що ви підозрюваними. Я просто роблю, що мені кажуть. Мовивши це, він класнув кайданками навколо другого її зап'ястя, і Джульєта ошелешено подивилася на свої руки, не в змозі позбутися видіння. Свого юного друга в Бетлі.